Скотт Лінч. Лукавства Локаламори. Текст читає Сергій Оропчук. Глава третя. Уявні люди. Один. По-друге, за два дні, дон Лоренца Сальвара виявив, що в його життя втрутилися незнайомці в масках і каптурах у несподіваному місці. Цього разу було після півночі, і вони чекали на нього в його кабінеті. «Зачині двері», – сказав нижній зловмисник. Його голос був такий каморський, грубий та прокурений і явно звиклий до того, що йому підкоряються. «Сідайте, мілорде, і можете не кликати свого слугу. Він не здужує». «Хто ви в чорта такі?» Пальці Сальвари рефлекторно потягнулися до руків'я міча, але на його поясі не було піхов. Він зачинив за собою двері, але не вирухнувся, щоб сісти за письмовий стіл. «Як ви сюди потрапили?» Зловмисник, який заговорив першим, – Простягнув руку і стягнув чорну тканину, що затуляла його ніс і рот. Обличчя в чорного волосся було худорляве й кутасте, темні вуса на ньому тонкі й бездоганно підстрижені. На правій вилиці чоловіка зміївся білий шрам. Він потягнувся до складок свого добре пошитого чорного плаща і дістав чорний шкіряний гаманець, який відкрив, щоб Дон міг побачити його в Маленький золотий гребінь, вставлений у хитромудру конструкцію із матового скла. Боги! Донь Сальвара вже без вагань, нервово впав у крісло. Ви опівнічники. Саме так. Чоловік склав гаманесь і поклав його назад у плащ. Мовчазний гість досі в масті капюшоні. Неквапливо обійшов і став за якісь фути позаду Доно Лоренцо між ним і дверима. Просимо вибачення за вторгнення, але наша справа тут надзвичайно делікатного характеру. Я... я якось образив його милість? Наскільки мені відомо, ні, мілорде Сальваро. Можна навіть сказати, що ми тут, щоб допомогти вам запобігти цьому. Я... «Я... Ах... Ну, ну що ж, а що ви зробили з Конте?» «Просто дав йому дещо, щоб допомогти йому заснути. От і все. Ми знаємо, що він вірний і знаємо, що небезпечний. Ми не хотіли ніяких непорозумінь». Чоловік, що стояв біля дверей, ступивши крок вперед, обійшов Дона Сальвару та обережно поклав бойові ножі Конте на стіл. «Ясно. Сподіваюся, з ним усе буде добре». Дон Сальвара барабанив пальцями по письмовому столу і дивився на зловмисника зі шрамами. Інакше я був би дуже незадоволений. і абсолютно цілий і неушкоджений. Даю вам слово, як людина герцога. Будемо вважати, що цього достатньо. Поки що. Чоловік зі шрамом зіткнув і потер очі двома пальцями. Немає потреби начинати нашу розмову з цього, мілорде. Прошу вибачення за несподівану нашу появу, але я впевнений, ви побачите, що ваш добробут є першорядним в очах нашого господаря. Мені доручено запитати, чи сподобалося вам сьогодні на гульні. Так, дон Сальвара говорив обережно, наче дострябчого чи до секретаря на суді. Гадаю, це була б точна оцінка. Добре, добре. У вас була кампанія, правда ж? Зі мною була Дона Софія. Я маю на увазі декого іншого, не підданого його милості, не каморця. А так, купець. Купець на ім'я Лукас Фервайт. земберле. Земберле, звісно. Чоловік зі шрамом склав руки й оглянув кабінет Дона. Якусь мить він дивився на пару маленьких скляних портретів старих Дона і Дони Сальваро, вміщених у рами і прикрашених чорними оксамитовими похоронними стрічками. «Що ж, цей чоловік такий самий купець Земберлена, як ви чи я, мілорде Сальваро. Він шахрай, бутафорія». «Я...» Дон Сальваро ледь не скочив на ноги, але згадав чоловіка, що стояв позаду нього і, схоже, передумав. «Я не розумію, як таке можливо?» «Він...» «Прошу вибачення, мілорде». Чоловік зі шрамом усміхнувся жахливо й штучно, як може усміхнутися чоловік без дітей, намагаючись втішити засмучене немовля. Але дозвольте мені запитати вас. Ви коли-небудь чули про людину, яку називають Шипом Камора? 2. Я краду, лише тому що в моїй дорогій родині нема на що жити. Лок Ламора проголосив це з високо піднятим келихом. Шляхетні шельми сиділи за старим столом, з відмінного дерева в розкішній норі під домом Переландро. Калою Гальду праворуч, а Жан із Жуком ліворуч від Лока. Перед ним був повний стіл пишних наїдків, і небесна люстра гойдалася над головою у знайомому ореолі золотого світла. «Брехло!» – хором відповіли хлопці. «Я краду тому, що в цьому злому світі не заробиш чесним трудом», – вигукнув, піднявши й собі келих калу. «Брехло! Як краду тому...» Чому мушу годувати свого брата-близнюка, але до цього і бідака? Чи я лінь розбила серце нашій матінці?» – проказав Кало і отримав стусана від брата. «Брехло!» – «Я краду лише тому, що колись потрапив у погану кампанію», – сказав Жан. «Брехло!» Нарешті ритуал дійшов до жука. Хлопчик тримтячою рукою підняв келих і закричав. «Я краду лише тому, що це страшенно весело!» – «Шельма!» – під загальні крики й ухання п'ятеро злодіїв цокнулися келихами. Світло блищало на кришталі і сяяло крізь туманні зелені глибини м'ятного веранського вина. Усі вихилили келихи і гахнули ними об стільницю. Жук, уже трохи косокий, обійшовся зі своїм дещо делікатніше. Панове, я тримаю в руках перші плоди довгих тижнів навчання і страждань. лок підняв скручений у рурку пергамент зі стрічками та блакитною сургучною печаткою кольору дрібного дворянства Камура, а кредитив на 5000 повних крон з кишені до насальвари які ми завтра отримаємо в Мераджо, і підозрював перша удача, яку допоміг наблизити нам наймолодший учасник. «Хлапчики з бочки!» – в унісон закричали брати Санце. Замить поміж них вискочила булочка з мигдальною скоринкою, влучила Жуку межи очі і плюхнулася на його пусту тарілку. Жук розламав її навпіл і відповів тим же, і хоч і був добряче підпитий, потрапив у ціль. Лок провадив далі, а Кало супився і витирав з очей крихти. Другий контакт сьогодні минув легко. Але ми не зайшли б так далеко, так швидко, якби не кмітливість жука вчора. Який добіся дурний, розсудливий, безглуздий вчинок. У мене нема слів, щоб висловити своє захоплення. Лок устиг утнути фокус з пляшкою вина під час виступу, і порожні келихи присутніх раптом наповнилися алкоголем. За жука. За нову напасть для міської варти Камора. Коли під бадьорення голоснець смокання від цього тосту щухли, а жука схвально поплескали по спині так сильно, що в того, певно мізки в голові перемішалися. Лок дістав один великий келих, поставив його на середину столу і повільно наповнив. «Ще одне, перш ніж ми почнемо трапезу». І він підняв келих, і всі замовкли. Келих наповнений для відсутнього друга. Ми страшенно сумуємо за старим ланцом і бажаємо спокою його душі. Нехай нечесний наглядач завжди стоїть на сторожі і благословляє свого нечесного слугу. Він був настільки доброю та покаянною людиною, нескільки бувають злодії. Лок обережно поставив келих у центрі столу і накрив його клаптиком чорної тканини. Він дуже пишався б тобою жуча. Сподіваюся. Хлопець з'явився на закритий бокал посеред розкішних келихів та позолочених тарілок. Шкода, що я його не застав. Ти й був би для нього приємним подарунком на старість. Жан поцілував стильну сторону лівої руки. Жест благословення сашинників безіменного тринадцятого. Навіть приємним перепочинком від того чого він не терпівся, коли виховував нас чотирьох. Жан великодушний. Ми з ним були святими. Це брати Санці не давали спати бідолашному старому, змушували молитися шість ночей на тиждень. Лок потягнувся до одної вкритої тканиною тарілки. Ну, моїсти. І хотів сказати, що молився, щоб ви з Жаном виросли спритними та красивими, як ми двоє. Рука Гальдо вхопила Лока за зап'ястя. Ти нічого не забув? Я? Забув? Кало Гальдо і Жан... Відповіли на це запитання, дружно втупившись у Лока. Жук сором'язливо глипнув на люстру. Чорти в вас дерли. Лок сповз зі свого позолоченого стільця і підійшов до буфета. Коли він повернувся до столу, у нього в руці був крихітний келишок, трохи більший за чарочку. Туди він влив крапельку м'ятного вина. Він не підніс цього келишка угору, а поставив посеред столу біля бокала під чорною тканиною. у зависутнього когось. Я не знаю, де вона зараз. І я молюся, щоб ви всі, хіба крім Жука, захлинулися вже. Дякую дуже. Навряд чи назвеш це гарним благословенням, особливо від священника. Кало поцілував тильну сторону власної лівої долоні і помахав нею над крихітним келишком. Вона була однією з нас ще до тебе, Гаристо. Знаєш, про що я молюся? Лок вперся руками у край столу, аж побіліли пальці. Щоб колись хтось із вас дізнався, що таке кохання, коли воно рушить вище гудзиків на штанях. Щоб розбити серце потрібні двоє. Гальдо м'яко поклав ліву руку на цю лука. Я не пам'ятаю, щоб вона облажалася без твоєї вправної допомоги. Я осмілюся сказати, мовив Кало, було б величезним полегшенням для всіх нас, якби ти був такий ласкавий і пішов по подівках. Добрячий надовго. Боги, та хоч і стрима відразу, це ж не те, що в нас не вистачає на те коштів. Хочу, щоб ви знали, що ми й терпіння на цю тему. «Вичерпалося задовго!» до... – голос Лока підвищився до крику, коли Жан місто схопив його за лівий біцепс, і дебелий кулак легко обхопив руку Лока. «Вона була нашим хорошим другом, Локом. Була і є. Будьмо якось по-людському». Жан потягнувся до пляшки вина, а потім наповнив келих повінця. Він підняв його на світло і забрав другу руку з руки Лока. «Келих налитий для відсутнього друга. Зичимо собі ті добра, а собі міцного братерства». Лок дивився на нього якусь секунду, яка здавалася хвилиною, а потім протяжно зітхнув. «Вибачте, не хотів зіпсувати свята. Це був поганий тост, і я...» «Мені шкода. Треба було краще подумати про свої обов'язки». «Мені теж шкода», – Гальдо соромливо усміхнувся. «Ми не звинувачимо тебе за те, що ти відчуваєш. Ми знаємо, що вона була... що вона була собою». «А мені не шкода за те, що я сказав про дівок», – Кало вдавано вибачливо знизав плечима. «Я серйозно, чоловіче». Зануржай кудись свого гнота. Кинь якер. Сходи до дами запіхами для свого кинджала, Тобі зразу стане краще. Хіба не очевидно, що я зараз просто в екстазі? Мені не потрібно, щоб мені стало краще, бо в нас із вами ще є над чим працювати цього вечора. Заради любові нечесного глядача. А не можемо ми, будь ласка, просто прикінчити цю тему і кинути її клятий труп у затоку. Вибач, сказав Кало по хвилі після прицільного погляду Жана. Вибач, слухай, ти ж знаєш, що ми тобі бажаємо тільки добра. Нам обом шкода, якщо ми занадто напираємо. Але вона в парлеї, а ми в камурі. І очевидно, що ти... Кало вже було продовжив би, але від його перенісся відскочила булочка з мигдалем, і він здригнувся від несподіванки. Ще одна поцілила Гальдо до влоба, а третя стрибнула на коліна Жану. І Лок устиг вчасно підняти руку, щоб відбити ту, яка призначалася йому. Їй Бог! Жук стискав у витягнутих руках ще більше булочок і направляв їх, як заряджені арбалети. «І це цього мені з нетерпінням чекати, коли виросту. Я думав, що ми святкуємо те, що ми багатші і розумніші за всіх». Лок дивився на хлопця лише мить, а потім простягнув руку і взяв у Жана повний келих. І його воста розламалися в усмішці. «Жук має рацію. Годі же казитися. Ну, вечеряти. Він якому гавище підняв келих до світла люстри «За нас, багатших...» І розумніших за всіх. Багатших і розумніших за всіх, почувся дзвінкий хор. Ми п'ємо за відсутніх друзів, які допомогли привести нас туди, де ми є зараз. Ми сумуємо за ними. Лок підніс келих до губ і зробив крихітний ковточок, перш ніж поставити його назад. І любимо їх, хай там що. Стиха проказав він. 3. Шип Камора. Це особливо безглузда чутка, яка ходить, по трапезні, коли деякі дони-фантазери недостатньо ретельно розбавляють водою вино. Шипка Мора, мило сказав чоловік зі шрамом, сьогодні ввечері зійшов із вашої прогулянкової барки з підписаним векселем на п'ять тисяч крон із білого заліза. Хто? Лукас Фервайт. Ніхто інший. Лукас Фервайт – вадранець. Моя мати була вадранкою. Я знаю мову. Лука зі старого Ембрила повірте мені. Він ходить закутаний у вовну з голови до ніг, і відскакує на шість футів, коли жінка тільки кліпне на нього. Дон Лоренцо від роздратування зняв окуляри і поклав їх на стіл. Та він поставив би на кін життя власних дітей, проти ціни, яку він міг отримати за бочки оселецьових кишок. Я мав справу зі схожими, на нього стільки разів не зрахуєш. Цей чоловік не каморець і точно не якийсь міфічний злодій. Мілорде, вам 24 роки, так? Сьогодні було стільки. А як це стосується справи? Ви, безсумнівно, зазнайомилися з багатьма купцями за роки після смерті ваших матері і батька. Нехай буде їм спокій довгого мовчання. З багатьма купцями, чимало з яких в адранці, правильно? Цілком. А якби чоловік, дуже розумний чоловік, забажав, щоб ви думали, що він купець, тоді як би він одягнувся і приставився? Рибалкою? Найманцем лучником? Я не розумію, куди ви хилите. Я хилю, лорде Сальваро. До того що ваші власні очікування використали проти вас. У вас безсумнівно гостре чуття до ділових людей. За короткий час ви в кілька разів примножили статки своєї родини саме завдяки цьому чуттю. Тому чоловік, який хотів заманити вас у пастку, не міг би вчинити нічого мудрішого, ніж діяти як ділова людина, щоб свідомо проявити всі ваші очікування, щоб показати вам саме те, що ви сподівалися та що хотіли побачити. Мені здається, якщо я прийму ваш аргумент, повільно промовив Дон, то самоочевидна очевидна істина будь-якої законної речі може вважатися підставою для її хибності. Я кажу, що Лукас Фервайт купає земберлена, тому що має ознаки того, що він таким є. Ви кажете, що ті самі ознаки доводять, що він ошуканець. Мені потрібні переконливіші докази. Тоді дозвольте мені збочити, мілорде, і поставити інше запитання. Чоловік зі шрамом запхав руки в чорні складки свого плаща і подивився вниз на молодого вельмужу. Якби ви були злодієм, який полював виключно на знать нашого герцогства Камур. Якби ви приховували свої дії? Виключно? Знов ваш мора. Такого злодія бути не може. Є домовленості. Таємний мир. Щойно хтось наважиться порушити мир, з ним одразу розправляються інші злодії. А якби ваш злодій міг уникнути того, що його зловлять? Якби наш злодій міг приховати свою особу від колег? Якби, якби, кажуть шип мора, краде в багатих. Дон Сальвара поклав руку собі на груди і віддає бідним усе до останнього мін'яка. Але чи чули ви про якісь мішки з золотом, які останнім часом викидали на вулиці на згарищі? Чи про те, як якісь вуглярічі скупники раптом починають планірувати в шовкових жилетах і вишитих чоботях? Я вас прошу, цей ваш шип – казочки п'яного простолюду. Першокласний фехтувальник, спокусник жінок, привичо проходить крізь стіни. Це ж смішно. Ваші двері замкнені, а всі вікна зачинені. А все ж ми тут, у вашому кабінеті, мілорде. Припустімо. Але ви, люди, й крові. Так кажуть. Але ми відходимо від теми. Наш злодій, мілорде, знав, що ви приховаєте його діяльність за нього. Гіпотетично кажучи, якби Лукас Фервайт був шипом Камора, і ви знали, що він пішов з невеликим статком з вашої скарбниці, що ви зробили б? Розбудили б варту? Кричали про допомогу відкрито в суді? Його милості? Говорили про це перед Доном Палері Джакобо? Я... я... це цікава думка, цікаво. Ви хотіли б, щоб усе місто дізналося, що вас обдурили? Чи захочуть коли-небудь ділові люди довіряти вам? Чи відновиться ваша репутація? Напевно, це було дуже важко зробити. Знову вирнула права рука чоловіка зі шрамом, без рукавичок, і бліда на тлі темрявого плаща. Один палець показував на Дона. Її світлість Розаліна Демара. Втратила 10 тисяч крон чотири роки тому в обін на право власності на фруктові сади, яких не існує. Показався другий палець. Два роки тому Дон і Дона Фелучія втратили вдвічі більше. Вони думали, що фінансують переворот Талішамі, через який місто стало б їхнім сімейним маєтком. Минулого року, сказав чоловік зі шрамом, коли наставив третій палець, Дон Джаваріц заплатив 15 тисяч повних крон віщуну, який стверджував, що зміг повернути до життя перевізка старого. Далі випнувся чоловіків мізинець, і він махнув витягнутою рукою на Дона Лоренцо. «Тепер у нас є дони Дона Сальвари, залучені до секретної годи, яка є водночас привабливою та зручною. Скажіть мені, ви коли-небудь чули про біди лордів і леді, яких я назвав?» «Ні. Дона Демара двічі на тиждень відвідує вашу дружину в її саду. Вони разом обговорюють алхімічну ботаніку». Ви багато разів грали в карти з синами Дона Джаваріцца, і все-таки це все для вас несподіванка. Так цілком, я вас запевняю. Це також було несподіванкою для його милості. Мій господар витратив чотири роки, намагаючись простежити тонкі нитки доказів, що пов'язують ці злочини, мілорде. Статки завбільшки з ваші власні зникли в повітрі, і знадобився наказ герцога, щоб відкрити вуста скривджених сторін, тому що їхня гордість змушувала їх мовчати. Дон Лоренцо втупився в поверхню свого столу. У ферваїта є номер у завалі борта. У нього слуга добре вбрання, окуляри на сто крон. Він володіє приватними секретами до мобильостер. Дон Сальвара подивився на чоловіка зі шрамом, наче просив допомогти розв'язати задачу вимогливого вчителя. Те, чого не може бути в жодного злодія. Невже добрий одяг не підсіло людині, яка має понад 40 тисяч вкрадених крон? І його бочка з невитриманим бренді? Звідки я чи будь-хто за межами дому бельостер може знати, який вигляд вона має мати? Або яким те бренді має бути на смак? Це просто шахрайство. Його на вулиці впізнав адвокат, стряпчий Рацони, який працює в Мераджо. Звичайно, впізнав тому, що він почав будувати особистість Лука Зафервейта дуже давно, ймовірно, ще до того, як зустрів Донну Демаре. У нього є цілком реальний рахунок у Мераджо, відкритий на реальні гроші п'ять років тому. Він володіє всіма зовнішніми атрибутами, які повинна демонструвати людина його статків. Але Лукас Фервайт – привид, брехня. Синічна роль виконана для ретельно відібраної приватної аудиторії. Я вистежував цього чоловіка роками. Ми з Софією розсудливі люди. Певно ж, певно ж ми помітили б, що щось не так. Не так. Та там все було не так. Мілорда Сальваро, я вас благаю, слухайте уважно. Ви фінансуєте високоякісний алкоголь. Щотижня ви молитеся тіні своєї матері у Вадранському храмі. Який захопливий збіг обставин, що ви натрапили на Вадранця в біді, який випадково є торговцем у тій же сфері, еге ж? Дещо, як не в храмі щасливих вод, милився б Вадранець, що приїхав у Камур. Звісно, тільки там. Але подивіться на збіги, що насипаються один на одного. Вадранський торговець міцними напоями потребує порятунку і ще й цілком випадково збирається відвідати Дона Джакобо, вашого кровного ворога. Чоловіка, якого, як усі знають, ви розчавили, бо будь-який спосіб, який не забороняв герцог. Ви стежили за нами, коли ми з ним зустрілися? Так, і дуже уважно. Ми бачили, як ви з вашою людиною підходили до того провулка, щоб врятувати людину, котра, на вашу думку, перебувала в небезпеці. Ми, на мою думку, його душили. Правда. Люди в масках були його спільниками, милорда. Бійка була інсценована. Це був засіб познайомити вас з уявним купцем і його уявною пропозицією. Усе, що ви цінуєте, було використано, щоб заманити вас у пастку. Ваші симпатії до вадранців, ваше почуття обов'язку, ваша відвага, інтерес до вишуканих напоїв, бажання будь-що обскакати Дона Джакобо. І чи може бути збіговим вставин, що задум Фервайта має бути таємним? Що задум цей мусить виконатися за надзвичайно коротким і вимогливим графіком? що він цілком випадково підживлює всі ваші відомі амбіції. Дон дивився на дальню стіну свого кабінету, постукуючи пальцями по столу дедалі енергійніше. «Це неябиякий шок», – сказав він нарешті тихим голосом, у якому вже не лишилося опору. «І за це я прошу мене вибачити, мілорде Сальваро. Така прикра правда. Звичайно, шибка мора не 10 футів за вишки, і, звісно, він не може проходити крізь стіни». Але він справжній злодій, який видає себе за вадранця на ім'я Лукас Фервайт, і в якого є п'ять тисяч крон ваших грошей. І він поклав око на ще двадцять тисяч. Я мушу відправити людей до Мераджо, щоб він не міг обміняти мій вексель уранці, сказав Дон Лоренцо. З усією повагою, мілорде, ви не повинні робити нічого подібного. Мої інструкції зрозумілі. Нам потрібен не просто шип, а усі його спільники, його контакти, джерела інформації, уся його мережа злодіїв і шпигунів. Тепер він у нас на виду, і ми можемо стежити за ним, коли він займається своїми справами. Один натяк на те, що його гра розкрита, і рибка зірветься з гачка. Можливість, яку ми маємо, може ніколи більше не настати. Його милість герцог Нікованте непохитний у тому, що всіх, хто причетний до цих злочинів, мають виявити та затримати. З цією метою від імені герцога ми вимагаємо вашої абсолютної співпраці, яка дуже потрібна. Що ж мені тоді робити? Поводьте здалі так, ніби ви повністю захоплені історією Фервейта. Нехай отримає завтра свої гроші. Нехай смакує успіх. А коли він повернеться до вас і попросить ще? Так. Дайте йому ті гроші, мілорде. Дайте йому все, що він просить. 4. Коли посуд прибрали п'яному жуку, дали завдання натерти його доблизку теплою водою та білим піском, миття посуду – саме те для твоєї моральної освіти. Вигукнув Жан, накладаючи перед ним гори порцеляни та кришталю. Лок і Скало відійшли до гардероба Нори, щоб почати підготовку до третього і найважливішого контакту в партії з Доном Сальварою. Льох під домом Переландро був розділений на три зони. Одна з них була кухнею, інша була поділена на спальні кімнати з дерев'яними перегородками, а третю хлопці називали гардеробом. Уздовж кожної стіни гардероба тягнулися довгі вішаки на яких зберігалися сотні предметів усілякого вбрання, організованого за походженням, сезоном, кроєм, розміром і соціальним класом. Були там лахміття зверетища, робітничі блузи, фартухи різників із засохлими плямами крові. Були зимові пальта і літні плащі, дешево виткані і тонко зшиті, без оздоблення і оздоблені всім аж до дорогоцінних металів і павинного пір'я. Були там мантії та аксесуари для більшості теринських, священецьких орденів, переландро, морганте, нара, сендуванні, йону тощо. Були шовкові блузи й хитро броньовані камзоли, рукавички, кроватки, шині хустки. А ще достатньо тростини палець, щоб спорядити компанію старих кульгавих дідуганів. Ланс почав збирати цю колекцію понад 20 років тому, а його учні поповнили її багатством, отриманим завдяки рукам комбінацій та обманів. Дуже мало того, що носили шляхетні шельми, пропадало намарно. Навіть просяклий потом літній костюм з найнеприємнішим запахом, випирали, присипали алхімічними пахощами і дбайливо розвішували. За потреби його завжди можна було забруднити. Середну гардероба займало дзеркало на зріст людини. Ще одне набагато менше – висіло на своєрідній системі шківів на стелі, щоб його можна було переміщати і розташовувати, як їм треба. Лок стояв перед великим люстром, одягнений у дублет і бриджі з опівнічного оксамиту. Його панчохи були червоними, як кров на заході сонця, а проста каморська краватка була майже такої самої барви. Ця клята мелодрама справді потрібна. Кало був одягнений так само, хіба панчохи були сірими. Він підтягнув рукави блузи вище ліктів і закріпив їх там затискачами з чорними перлами. «Дуже навіть потрібна», – сказав Лок, поправляючи краватку. «Ми опівнічники. Ми самовдоволені. Який поважний шпигун увірвиться до садиби найтемнішої ночі в зеленому чи помаранчевому чи білому? Такий, ще підійде і постукає у двері. Хороша думка, але все одно не хочу змінювати плану. Одон на Сальвари був напружений день. Він буде відкритий для приємного шоку в кінці такого дня. Лавандовою барвою та карміном його шокувати навряд чи вийде. Ну, вже точно не так, як ти задумав. Клятий дублет тисне на спині. Пробурмотів лок. Жан, Жан! Що там таке? Почувся луною крик за якусь мить. Та просто люблю твоє ім'я вимовляти. Ходи сюди. По хвилі Жанн не зайшов у гардероб з келихом Бренді в одній руці з потріпаною книжкою в іншій. «Я думав, о Граумана відгул цього разу», – сказав він. «Так і є», – Лок нетерпляче махнув на спину свого дублета. «Мені потрібні послуги найпотворнішої швачки Камора», – Гальда допомагає Жуку домити посуд. «Бери свої голки, чотири окей». Жан звів брови над окулярами для читання, проте відклав книгу на келих і відкрив невелику дерев'яну скриню під стіною. Що читаєш? Кало прикріпив посередині кроватки крихітний затискач зі срібла і метисту і вдоволено розглядав себе в маленькому дзеркалі. Кім Артене, відповів Жан, просилюючи чорну нитку через білу кістяну голку і намагаючись не вколоти при цьому пальців. Корські романи. пирхнув Лук. Сентиментальне сміття. Ніколи не подумав би, що ти любиш казочки. Це культурно значущі записи століття існування тиринського трону. Сказав Жан і ступив позаду Лока. Тримаючи розпорювач для швів в одній руці та голку з ниткою в другій. Плюс щонайменше трьом лицарям звір з Уацу повністю відірвав голови. Рукопис часом не ілюстрований, хіба там, де не цікаві частини. Жан возився зі зворотною стороною дублета так делікатно, як із замком чи кишеню пальта жертви. Та розпури його як слід. Мені плювати, який він там буде на вигляд, усе одно буде схований під плащем. Ми ще встигнемо його підлатати. Ми... Жан Порстов, послабивши дуплет кількома стратегічними порізами. «Швидше я. Ти так само вмієш латати одяг, як пес віршувати». «І я охоче це визнаю. Боги, так набагато краще. Тепер є куди сховати гаманець зі значками та кілька сюрпризів про всяк випадок. Трохи незвично розпускати щось на тобі, а не ушивати». Жан розклав свої інструменти так, як вони завжди лежали у швейній скрині і закрив ляду. «Того не забувай про вправи». Нам геть не треба, щоб ти набрав півфунта. Ну, що сказати. більшість моєї ваги – це мозок. Лок підгорнув рукави і заколов їх, як кало. Ти складаєшся на третину з поганих намірів, на третину з чистої скупості, а на одну восьму з тирси. Те, що залишилося, ну, напевно, то мізки. Раз ти тут і ти такий експерт у моїй бідній особі, чому б тобі не дістати маскарадної коробки і не допомогти мені навести марафет? Жан узяв павзу для ковтка Бренді. А тоді добув високу, потерту дерев'яну коробку з десятками маленьких шухлядок. Що робимо першим? Волосся? Чорнити будемо? Я навіть сказав би смолити. Мені доведеться побути цим хлопчиною рази два чи три. Жанна крутив білу тканину навколо плечей дублета, лока і закріпив її спереду крихітною кістяною застіпкою. Потім він відкрив баночку для припарок і вмочив пальці густий темний гель, який насичено пахнув цитрусовими. Mm на вигляд, як деревне вугілля, а пахне пальсинами. Мені ніколи не зрозуміти почуття гумору Джесаліни. Лок усміхнувся, коли Жан почав вминати субстанцію в його каштаневе волосся. Навіть чорним аптекарям треба інколи чимось себе розважати. Пам'ятаєш ту свічку із запахом м'яса, що, відбув... що збиває з ніг? Вона дала нам її, аби втихомирити того клятого сторожевого пса Дона Фелучії. Ага, дуже смішно було. Кало насупився, зосереджено додаючи нових крихітних деталей до своєї тонкої роботи. З осього камора на запах збіглися бродячі коти і падали просто на вулиці, що вже була всіяна маленькими тільцями. Розгулявся вітер, і ми тікали і намагалися перегнати дим. «Не найкраща наша хвилина», – сказав Жан. Його робота була вже майже закінчена. Речовина, здавалося, всоталася у волосся лока, надаючи природний відтінок глибокого каморського чорного кольору, із ледь помітним блиском. Але багато чоловіків у каморі прилизували волосся спеціальними засобами, тож навряд чи це приверне чиюсь увагу. Жан витер пальці об білий рушник на шиї лука, а потім занурив клаптик тканини в іншу баночку з перламутровим гелем. Ця речовина, нанесена на його пальці, видаляла залишки фарби для волосся. Чорний гель, немов випаровувався в повітря. Жан промокнув тканиною з та шию лука, стираючи ледь помітні плямки і краплі, що залишилося від фарбування. «Шрам кладемо?» – запитав Жан, закінчивши. «Так, прошу». Лок провів мізинцем по лінії правої вилиці. Отак, уздовж клади, якщо твоя ласка». Жан дістав з маскарадної скриньки тонку дерев'яну трубку з крейдяним білим наконечником і намалював нею коротку лінію на обличчі Лока, геть як той показав. Лок здригнувся, коли матеріал зашипів на секунду чи дві. Миттю біла лінія затверділа, у бліду дугу псевдошкіри, ідеально імітуючи шрам.